Välkommen till avsnitt fem av Save. Eh, med oss ikväll så har vi då den sedvanliga värden, Samson heter jag och även har vi Martin. Goda goda och Jorge. Hej hej. Alex som brukar vara med oss kan inte vara närvarande ikväll så vi kör på med en man kort. Men för att fylla upp den platsen så har vi istället med oss Anna. Hej Anna. Hej San. Välkommen till Sägerpunkt. Vi ska strax prata lite mer med dig men innan vi gör det så ska jag presentera veckans innehållsförteckning. Och idag så inleder vi med en liten presentation av Anna då, som sagt. Och därefter så går vi igenom vad vi har spelat under veckan, eh, rast vidare till lyssnarbrev, indi-rapporten och eh, veckans första diskussion där vi ska prata om spel i media. Um, sen så utgår och hörnan denna vecka då eftersom Alex inte är med men istället så har vi Martins jukebox och sen kommer veckans huvudämne där vi ska prata om hur det är att vara kvinna och gamer och då passar det extra bra att vi har Anna med oss då. Det var veckans innehållsförteckning då tycker jag vi direkt hoppar på första punkten och säger hej och välkommen igen Anna. <laughs> Tack igen! Ja, det blir lite upprepning men det får man tåla. Ja, du är här ikväll då. Dels att vi ska diskutera hur det är att vara kvinna och gamer och med tre killar så är det lite svårt. Men dels också helt enkelt för att du är en klockren spelintresserad tjej som vi råkade känna till. Så då ska vi ju fråga ut dig, precis som vi alltid gör med våra gäster. Så vi börjar så här Anna, när började du spela tv spel Alltså jag har ett väldigt vagt minne av när det började faktiskt. Jag kan inte minnas det första spelet för att det hände väldigt mycket i samma veva. Men det måste ha varit någon gång på mellanstadiet faktiskt. Jag fick någon PC med massa spel och så fick man man sig till ett Super Nintendo. Så minns jag det i alla fall faktiskt. Det, det låter flummigt men... Exakt hur det började minns jag faktiskt inte. Men, men Super Nintendo var alltså din första tv-spelskonsol och inte. Så att säga, för PC är ju inte bara till för spel då, Men det är alltså Super Nintendo som är den första tv-anslutna enheten. Ja, det var det, helt klart. Och sen, jag kommer faktiskt inte ihåg när Game kom. Det var väl efter, om jag inte minns fel. Strax före faktiskt. Strax före? Ja, men då hade jag faktiskt ett Gamebook före, om det gällts. <laughs> men det var den första den första plattformen jag hade faktiskt där. Okej. Har du något särskilt sådant barndomsfavoritspel som du kan minnas? Ja, helt klart. Vi satt många somrar, eller många veckor på somrarna, och spelade Super Mario World jättemycket. Och sen massa spel till det. Det var massa sportspel och super socker och grejer, Men det var framförallt Mario jag spelade där. Super Mario World är ju ett av de finaste plattformsspelen någonsin. Det är, det är nästan så att jag tycker att det är nog det bästa i hela Mario-serien faktiskt. Det kan vara världens bästa spel faktiskt. <laughs> det är otroligt välgjort. gjort. Um... Ja, då undrar jag också vilket skulle du säga är ditt favoritspel genom tiderna? Jag kan sträcka mig till att få se säga några stycken ifall det är svårt att hitta ett enstaka. Okej okay. um, Ja, alltså det som har påverkat mig väldigt mycket är i alla fall Zelda och Arena of Time till 64 även om inte det var det första spelet som jag spelade långt ifrån uh, för att det är otroligt vackert uh, lite episkt berättande och sådär, och det är jag lite svag för sen Doom faktiskt <laughs> <laughs> mm, ja det är väldigt väldigt så där, lite samma grej faktiskt som med Super Nintendo att man satt och spelade konstant och att man liksom fortsatte och man hamnade i den här lavan och man nötade liksom eller nötte hela tiden och dyra. men det var fantastiskt häftigt faktiskt Ja, jag tror att vi eh, ja, inte ska vara på det något mer just nu alltså, vi går helt enkelt vidare på att prata om vad vi har spelat under veckan och eh, då tycker jag att George tar börjat? börjar Ja, då har jag spelat Vad frågar, vad har jag spelat eh, Red Alert 3 multiplayer återigen den här veckan Var inte det världens sämsta spel, sa du sist? Jo, men jag satt ju på internetcafé med, med fyra andra kompisar och var ju tvungna att spela det. Eh, så att Ja, jag vill inte stå utanför och, och titta på så att säga Så att jo, det blev det denna veckan ganska mycket eh, Dock så lärde mig att man måste ju Som en galning i det spelet Så att eh, det blev lite bättre Det kanske var det såna sämsta spel den här veckan eh, Och sen så Dawn of War Soulstorm igen då För det är, du har spelat samma som du spelat förra veckan Ja, precis okay. Martin, är det fortfarande Diablo 2 hos dig? Ja då. <laughs> det är lite fall av 3 igen Faktiskt Ja, uh, är det Anchorage ja, det, du spelar då eller? Nej, faktiskt inte. Jag kollar upp lite först en, en spelvideo på det. Det verkar inte så jätteintressant egentligen faktiskt. Ja, så, vad, vad är det som talar emot då? Uh, det är just det? Uh, ja, det spoilerar vi en hel del här. Men, <laughs> det har funnits att ta Folk får ta det. Ja, det är uh, uh, just att man, när man går in i en sån här... Uh, vad ska man säga? Virtual reality... Uh, in, ja, precis. Av då det kinesiska, kinesiska kriget. Det är ju därför det finns så mycket kinesiska vapen och som Chinese Assault Rifle eller hela Men mm. um, alltså när, när man väl är inne där och kör en simulering på det i spelet uh, Meta um, så, så um, alltså man har ju nästan oändligt med ammo och ja, liv och så. Man har ju inte med sig sina, sina sin inventory från den riktiga världen men, man kan springa fram och tillbaka och ta liv och ammo Så det känns lite så Lite eh. för lätt alltså Ja, precis okay. ja då vänder vi oss till Anna Vad har du spelat under veckan som har gått? Eh, väldigt varierade grejer tycker jag och Väldigt mycket spel som var Väldigt heta Eller åtminstone omtalade för ett par år sedan eh, Jag började veckan med Bully faktiskt eh, Och det var första gången jag spelade Så jag tyckte det var lite för mysigt Faktiskt <laughs> du du förväntar dig något grövre av det? Ja, jag tänkte mig, nu låter det ju fruktansvärt i samband med alla de här skolskjutsdebatterna och sådär och så bully då, men just något mer GTA-aktigt faktiskt <laughs> Men det var ju mest kalsongryck och ja, slangbäll och sådär så jag blev lite besviken faktiskt har du, ja. har du passat på att kyssa pojkar i det då? Nej, så länge har jag inte spelat tyvärr. Så att det, det vågar jag inte uttala mig alls om. Men det var ju helt, alltså det var ju ett mysigt, trevligt spel man kan kalla det, det Inte så provokativt som jag trodde. Sen har jag faktiskt spelat, och det låter också lite besökt. Jag har spelat Counter-Strike som jag inte hade gjort på ett halvår eller någonting. Så det var också lite kul. Och det funkade ju typ tio minuter, sen var det rätt så uttjatat faktiskt. Man, man har spelat färdigt CS tycker jag i det här laget. Det, jag, vet, det, det, jag är så För mig är det så himla beroende, inte, alltså dels vilka man spelar med förstås, men jag har lästnad lite på den botorn på något vis. Mm. Men det blir liksom på något vis, och så spelar man samma dustbana ungefär, och så är det, nej. Jag, jag kände att det var roligt att kolla liksom, om det hade varit någon förändring, och det var ju samma server som du uppe ungefär. Men det var ju förbaskat tråkigt faktiskt. <laughs> <laughs> uh, sen har jag köpt lite Okami och faktiskt Resident Evil 4. Jag har inte skaffat mig femman än så jag fick ha något substitut där. <laughs> Ja, eh, själv så har jag fortsatt min Mother 3-kampanj Jag började ju på den förra veckan. Eh, det pratade vi om i Indie-rapporten. Eh, den här veckan har jag fortsatt på det som sagt. Jag har också spelat en hel del Left 4 Dead. Eh, Föga för förvånande kanske. Jag har inte spelat något nytt spel alls faktiskt den här veckan. Utan jag har liksom kommit i kapp lite med äldre spel. Det ska jag sätta mig ner med Iko tänkte jag så småningom, för det har jag legat på hyllan väldigt, väldigt länge um, så det blir mer vad jag tänker spela nästa vecka ja, um, ja det får helt enkelt summera ihop våran spelvecka och då tycker jag vi raskt hoppar vidare på Lyssnarbrev mm. den här veckan har det varit lite skralt med Lyssnarbrev vi har väl egentligen två stycken bara som jag tänkte läsa upp här det första kommer från en Mattias Novak, eller jag vet inte om man ska uttala hans namn, men så kallar han sig i alla fall. Han kommenterar angående våran homobitransdiskussion sist här. Angående spelbara HBT-protagonister i spel så har det faktiskt dykt upp ett par. Exempel är Venom i fighting-spelet Guilty Gear XX. Ja, nu kommer ett så här kul namn som jag inte kan uttala. Hanatsu Wackel från Fair Effect har ett lesbiskt förhållande och Curtis Craig från Fantasmagoria 2 är bisexuell och förälskar sig i sin rumskamrat Trevor under spelets gång. Ja, eh, vi pratade ju om att vi inte känner till så jättemånga. Nu får vi ju svar på tal här från Mattias. Så att vi, eh, vi är väl inte så coola som vi tycker att vi är när det gäller den här typen av saker helt enkelt. Um, Mattias pratar vidare sen också om um, jag, jag kommenterade om det här androgyna utseendet som ofta finns i en japanska rollspel. Där säger han Det finns faktiskt en kulturell bild som skiljer sig från våran I Japan anses en man med ett fem Feminint yttre vara vacker Och förknippas egentligen ganska sällan med homosexualitet Men just homosexuella karaktärer Är ändå betydligt vanligare i japanska spel Så Mattias Kommer in och eh, tar fram Sin pimp eh, Sin och bara Bitch slappar oss allihopa För att han eh, ja, Vi skulle helt enkelt tappa med Mattias förra veckan Det hade nog hjälpt vår diskussion <laughs> så Mattias, vi tackar så jättemycket för eh, dina fantastiska insikter i hbt protagonister i spelvärlden. Och eh, vi får ta det som våran läxa helt enkelt. Vi ska läsa på lite bättre. Eh, är det någon annan som har någon kommentar till Mattias här på rak hand? Nej. Nej. Mm, ja, det är, det är just, med just det japanska spel. Mm -hmm. Det ligger mycket i kulturen som man skriver också. Att, just med teater och den typen av konst. Att just kvinnor hade inte de hade inte möjlighet att vara med. Så att de spelade män och kvinnor. och Det har de gjort under väldigt lång tid. Så att det, det ligger nog liksom i folksjälen på något sätt också. Man okay. har ja, lite vi... annan syn på det jämfört med att man säger väst. Vi har ju visserligen i och också sig samma tradition. Ja, inte just i Sverige kanske, men Redan de gamla grekerna, som man brukar säga, tillät ju heller inte kvinnor att vara med i drama Heller inte i Storbritannien under Shakespeares tid Nej, mm. Precis, Det är Globe och hela den grejen där med när de klädde ut sig till, till kvinnor Ja, precis <laughs> Där har vi ju den fruktansvärt usla filmen Shakespeare in Love där vi kan få <skratt> <skratt> se lite, lite skitfilm med lite insikter. i det. Jag går rast vidare på nästa. Det är från Gus som säger, boyos, grymt. Kikade för första gången idag. Fan vad härligt. Keep up the good work. Tack så mycket Gus. Det är alltid kul med nya lyssnare. Välkommen. Vi hoppas att du ska fortsätta gilla oss i framtiden här också. Ja, med de här två breven så stänger vi postsäcken den här veckan För det är inte så mycket mer som har kommit in till oss då Då går vi rast vidare på indierapporten. I indie den här veckan så ska jag prata om ett spel som heter Artune. Det är återigen ett XNA-spel, det vill säga ett hemutvecklat spel för Xbox-plattformen Spelet är väl vad man kan kalla ett pusselspel som också är ett plattformspel på något vis. Man styr en liten boll som heter Art och man, spelet går ut och man ska hoppa fram på plattformar som är uppradade efter en, alltså inte som ett mönster eller en linje helt enkelt. Och plattformarna hänger då fritt svävande i något slags tredimensionellt universum och du är en boll som ska studsa och du ska nudda ett visst antal plattformar innan du kan komma i mål så att säga. Vissa plattformar måste du studsa flera gånger på. Spelet i sig kanske inte är så jätterevolutionerande men det är det som är riktigt intressant med det, det är att det är en fantastisk mix av... Eh, designart. För varje enskild bana har sin egen design. Och det, det alltså går helt tvära kast mellan fotorealism till cellshading till eh, såna här Okami-liknande penseldragsträck till eh, ja, det, det eh, eller skaparnas spelet kallar sig själv för Oscar K. Och eh, Oscar K har verkligen fläskat på med varenda liten grafisk effekt han kunde hitta. Och varje enskild bana har sin särägna stil. Och det tyckte jag var riktigt spännande. Fick mig att tänka lite på din tanke där Martin förra veckan i framtidens grafik. Just det här att man mixar och blandar mycket. Mm. Det är hur som helst Det Förutom den här grafiska stilen ser det också väldigt roligt. Det är förstås gratis. Vill man ha hela spelet så kostar det 400 Microsoft Points. Och det är väl värt för varenda krona. Oskar K har också bildat ett företag som heter OK Games. Och deras sajt okgamescompany.com finns det dels information om spelet men också då en trailer där ni själva kan få se de här olika stilarna och även hur spelet ser ut. Så det är bara att gå in och titta där och vill ni ha det som sagt så skaffa er ett amerikanskt gamertag, logga in på Xbox Live och där finns det R2. Och Då ska vi gå in på kvällens första diskussion då och då ska vi prata om spel i media. Eh, ganska kryptisk titel här. Eh, jag tänkte att jag skulle gå in lite mer på vad det är vi menar med det. då. Eh, tanken här då, det är att vi ska prata om när man i en, en film eller en tv-serie eller en bok för den delen använder sig av tv-spel som ett berättartekniskt grepp. Ett ganska klassiskt berömt citat Som handlar om just dramaturgi Säger att om du presenterar Ett gevär någon gång Så måste geväret ha avfyrats Innan pjäsen är slut För annars är det bara dumt att ta upp gevär För första början så att säga Och här tänk, får man då tänka sig in i samma typ av tänk Fast med tv-spelet Så vad är det egentligen man vill berätta Med till exempel en karaktär När man låter den personen spela tv-spel i en scen jag tänkte att ni har själva säkert... Nu pratar jag så direkt till Martin, George och Anna här. Ni har säkert själva några exempel på filmer eller tv-serier där ni har sett en person spela tv-spel. Kan ni minnas något... Så att säga, vad, vad ville man så att säga säga om karaktären med det? Vad, var det vilken typ av scen handlade det om och så vidare? Uh, ska jag börja Anna? Ja, det kan du göra. Uh, den enda som kommer direkt så här måste ju vara den här tjocka killen i Transformers. Uh -huh. När... Uh, eller vänta, tänker jag rätt nu? Jo, det stämmer. De sitter och spelar, man, man ser ju kameran komma in. Mm. Eh, och så ser man då hans in. Och, han, och så sitter han bredvid så här Dance Revolution eller något sånt och hoppar på mattan. Och sen så sitter då killen som det handlar om då bredvid framför sin dator så visar att han är någon typ av superhacker. Som är så här superklassisk nörd verkligen. Som, som det det sa de presenterar honom. Att han är väldigt så här nördig. Och sen så kommer den här tjejen in med den här mystiska signalen som de har spelat in från anfallet i Afghanistan eller vad det här nu var. Och så ska de in där och söka efter eh, vad det här betyder eller vad det var. De ska avkoda det helt enkelt. Så ett väldigt nördig kille ska de presentera honom som känns det som. Okej. Okay. Ja, det är ju den klassiska stereotypen att det, är, ja. det ska vara nördigt liksom att spela tv-spel. Ja. Martin har du tänkt på något, något liknande exempel? Mm, alltså det jag kan komma på på rak arm där jag liksom... Då har figurerat tv-spel i, i liksom en film eller tv-serie det är då på ett lite mer allmänt sätt just T2 där, där liksom att de sitter och spelar på ett spelhak liksom kidsen, Jan Connor och hans polare du menar um, akad hallen de är på exakt, exakt um, och just att jag kan väl inte påminna mig att en sån typ av scen brukar slängas in i någon film utan att liksom påvisa att, att rollinnehavarna är någon typ av nördar liksom det är just det som jag tänkte på just i T2 så är ju är John Connor en ganska cool kille, alltså han ska ju ändå framstå som liksom den kaxiga, häftiga mm, un, liksom unga killen där, och, jag menar, Ja, han var ju ganska liksom, häftig med min syster var kär i Edward Furlong. Alltså. <laughs> <laughs> jag hatade honom, alltså det? Men, men, men han är ju kär lite kär av en nörd där också. Ja. Det det. För att han, man säger honom, jag vet inte om det är precis före eller precis efter hackan bankomat bankomaten och ta ut pengar. Det måste ha varit precis före den scenen, mm, det? Ja, det, De, anv de använde ju pengarna sen i ACO. Ja, precis. Så, men, ja. men jag tyckte ändå så det var tyckte jag. Det kanske är det jag som är nördig men jag tyckte det var liksom mer en cool grej att han var så här, för det var ju så här farligt och olagligt och han hackade med första konen mm. och sen så gick han till arkadet. Så jag såg det mer som att det var liksom ett sätt att deklarera honom som en självständig och cool kille och det tyckte jag nu nu tog upp det så jag hade glömt bort scenen. Men mm. den här arkadhallen eh, nu kanske det är egentligen mest bara en spelplats för de är ju ett mål där Arnoldsson ska dyka upp med rosorna och ni vet hela det. Mm. Eh, men jag nu när du säger det så tänker jag mer att det var ganska cool grej, att det var så här, det var häftigt och ungdomligt och det är att köra lyssna på Guns N' Roses och drakkade <går> liksom. <går> <går> Exakt. Just att det, att, att det inte blir den här nördstämpeln på det som det blir tv-serier så ofta. Mm. Att eh, Om det är någon som spelar tv spel så är just den personen en nörd. Men det är ofta att det är amerikanska serier. Så jag, den här J-podd mm. är de inte såna här... Eh, alltså utvecklare, grafiker eller något sånt. De spelar en hel del spel i, i, kanske refererar till det, men kanske inte spelar det rakt av i serien. Liksom. Jag, jag har inte läst boken, jag har bara läst om den. Serien såg jag väl första avsnittet på, sen så var det lite fjantigt för mig, så jag ja. det inte men det ska ju föreställas, det är ju underförstått Electronic Arts det handlar om. Mm. Äh... Alltså, så insatt är inte jag, men... Ja, nej, men det, det, det är en onämnd spelstudio i Kanada som heter något som är väldigt snarlikt Electronic Arts. Mm. Uh, och hela historien med J-Pod är att alltså, det har blivit något fel i datorsystemet så alla som har ett efternamn som börjar på J hamnar i, eller, flyttas ner till en lokal i källaren så de, de, källaren är The J-Pod eftersom alla har ett efternamn på J. <laughs> de jobbar ju som spelutvecklare och det, det är liksom en, en, en orge i, i bizarra karaktärsporträtt och, och nördiga grejer. Mm. Det sättet det blir lite så nördigt just i amerikanska serier och så. <går> så om vi ser en alltså har Jag har inte sett, kommer jag inte komma på något rakt exempel så men alltså vi ser en engelsk serie till exempel, en engelsk tv-serie. Där brukar det jag kommer mest vara att det är ungdomar som spelar och sen ända inte mer om det. Alltså, det bara är det är ett det är ungdomar som nöjer bara. Det är ju ja, det... det... vara var hänga nere i kollejos liksom. Ja, exakt. Jag jag har egentligen Två filmer faktiskt som jag tänker på. Den första är um, The Beach från år 2000. Eh, ni vet den med DiCaprio på den här ön. Mm. Spelar de verkligen någonting i den? Eller? Nej, de spelar inte. Däremot så eh, karaktären som Leonardo DiCaprio spelar, då, eh, Richard som jag heter. Richard eh, så att säga får ju som, som straff eller jobb att han ska vakta eh, eftersom det kommer ju då folk som, som är farliga så att säga. Mm. Och eh, han, ah, ja, nu. i, nu. i, i sin ensamhet så, så, så utvecklar han någon slags ja, snudd på psykos där han ser hela sitt liksom, ja, dåvarande liv som ett tv-spel så han liksom, springer runt i djungeln och i filmen så, så framställs dessutom så att man till och med ser liksom, en liten high score lista och han har health, health bar och hela grejen liksom. där används ju tv-spelet inte att han spelar men där tv-spelet framställer ju på något vis en galenskap då på så att det, liksom, att det är inte någon slags kritik mot tv-spel, tror jag inte. Men det är att han kan inte längre se skillnaden på, på verkligheten och tv-spelet. Och det är på det sättet så framlyser hans galenskap på något vis. Den andra filmen jag tänker på det är en, en film som inte så många har sett men fler borde. Den är från 2007 och heter Rain Over Me. Uh, det är en av de här väldigt, väldigt få seriösa filmerna med Adam Sandler i huvudrollen. Uh, det kanske kan avskräcka ganska många. Adam Sandler brukar göra ju göra tokroliga komedier som inte är särskilt roliga egentligen. Men uh, Raid of Me är som sagt en seriös film. Och det är alltså att Adam Sandler spelar en karaktär som heter Charlie Feynman Och uh, hans motspelare är Don Cheadle. Uh, mest känd ifrån... Ja, nu kommer jag inte ihåg vad den heter. Uh, Hotel Rwanda är han med bland annat. John Cheadle spelar då en tandläkare tror jag att han är eller advokat som stöter på sin gamla kompis som då är Charlie Feynman. och Charlie Feynman visar sig då vara en enkling, heter det så, när man är man och, en, och hans fru har dött mm. ja. han visar sig då vara enkling och har någon, det, det är någonting som är lite konstigt med honom men eh, en väldigt vacker och fin grej som man inte förstår om man inte är en tv-spelsnörd det är i spelet så eh, ganska så ofta och till och med som en väldigt stor del av deras relation så sitter Charlie Fineman och eh, Alan Johnson och spelar Shadow of the Colossus och eh, för er som har spelat Shadow of the Colossus så handlar ju det om en, en man som försöker återuppväcka en död kvinna genom att ha ihjäl kolosser. Och de säger det aldrig i spelet, men vi som vet vad tv-spelet handlar om förstår ju att det är en del av, av Charlie Finemans otroliga sakner efter sin döda fru, som han inte vill prata om överhuvudtaget. Så han så att säga uttrycker sin, sin ångest och sin, och sin oro och sin rädsla genom att spela spelet där han lyckas väcka sin döda fru till liv. Så han liksom varvade om och om och om och igen. Det är tyckte jag var ett otroligt coolt sätt att liksom använda sig av tv-spel som en berättarteknik på ett, på ett helt annat sätt än vad någon annanstans. Jag menar, mer än hälften av publiken missade ju den här detaljen helt och hållet, förstås. Men jag blev så otroligt imponerad av det. Jag minns att min, min flickvän som inte hade spelat spelet vid det tillfället frågade mig vad spelet handlar om och jag berättade. och Direkt så kopplade ju hon då att Men det, det är ju... Det är ju självklart, det är ju för att hans fru är död och han, han vill ju få tillbaka henne. Så det, har, har ni några tankar på, på just det? Nu vet inte om ni har sett filmen har huvud tagit någon av er? Nej. Mm. Jag mm. rekommenderar den väldigt varmt. Rain Over Me, det är en väldigt fin uh, så där ganska stillsamt drama men ändå väldigt vacker historia. Se den hemskt gärna. Uh, om inte annat så för tv-spelsreferensen för den, den är så pass cool att det faktiskt höjer filmen ett extra snabbt dessutom. Uh, ja... Jo, jag funderade på en grej, Samson, där eh, på, på film eller eh, grejer Jag vet inte om ni har sett Shaun of the Dead Jo, det har jag. Eh, ja, där är ju i alla fall i början eh, den här, det handlar ju om någon vitvaruförsäljare och hans eh, polare som inneboende då, eller vad han är mm. och han sitter ju och spelar Playstation nonstop och han framställs ju mer som en loser i princip mm. eh, i kontrast till de här nördarna han, är ju bara, han städar ju aldrig och han gör ju aldrig någonting liksom så det, nu är det ju en komedi visserligen så det ska ju kanske vara lite överdrivet att spela på stereotyper men det är ändå en bild i, i förhållande till det här nördiga faktiskt Nu bygger den här filmen från början också på en, en sketchserie som heter Spaced som, som väldigt många av skådespelarna också var med i, framförallt huvudrollen då eh, vad är han heter nu? Simon Pegg, den här rödhåriga vitvaruförsäljaren i space så var det faktiskt ett avsnitt Där, där Simon Pegg, Shaun i filmen Spelade Resident Evil Väldigt mycket och sen så senare Går han på en fest och får för sig Att alla på festen är zombies, precis som i spelet <laughs> Och det, Baserat på det avsnittet så, så liksom föddes hela idén Till Sean of the Dead faktiskt Det är genialist genialiskt <laughs> jag, jag är ett jättefan av Simon Pegg jag Tycker det är också otroligt rolig film Jag älskar ju zombiefilmer dessutom men äh, ja, där är det ju verkligen framställd att tv-spel spelar ju den här släckerpolaren mm. Sean spelar väl inte så mycket? Jo, vänta, han spelar ju faktiskt med honom Ja, fast det är inte på samma, inte samma här mängd eller samma omfattning Nej, det, det är lite där. Mot slutet så är det ju så de umgås också när han har <laughs> kompisen Edd heter för mitt kompisen äh, kollade jag precis här Ja äh, Sean <laughs> of the Dead, den är också en film jag borde se igen snart tycker jag Uh, är det någon av er som kommer på några fler sådana exempel där film eller tv-spelare används i film som ett berättartekniskt grepp? Ingen av er? Nej. Uh, jag tänker också på sådana små detaljer i uh, under när den här serien Weeds om den här kvinnan som säljer gräs. Jo. Mm. I den så använder de ett Nintendo Wii när hon ska uttrycka ilska. Då går hon och spelar Wii. <laughs> Eh, vilket är väldigt absurt eftersom det är en sån barnbarn. Men jag tror att det är en fysiska rörelsen. Så hon går och typ ställer sig och boxas eller, eller spelar tennis när hon är förbannad. Det tycker jag i alla fall är ett ganska roligt sätt att använda sig det, det av. Alltså, hon säger ju inte att hon är förbannad utan du ser ju på hur hon spelar Wii. Du får mest se henne inte tv då, Men du, du förstår ju ändå att det, hon är arg för att hon rör sig väldigt häftigt. Det eh, tycker jag i alla fall det, det, det är ett ganska också kul sätt att använda sig av, av tv-spelet som ett grepp där. Uh, ja, vänner vi kanske ska gå vidare. Vad säger ni? Har vi mer att säga om, om spel i media eller känns det som att vi har uttömt det vi kan om ämnet? Mm. <laughs> Ka, kan, man säga <laughs> slags, <laughs> kan man säga någon slags slutsats på något vis om, om vad det säger om en karaktär när den spelar ett spel då? Uh, I en film eller tv-serie? Att han är en nörd. Mm, det är väl kanske fortfarande lite det just att tv-spel och dataspel säljs fortfarande som lite nördigt. Som ja, blir men, men man måste ju ändå tänka på att den generella spelaren är ändå ganska gammal. Jag tror de säger att de är mellan 25 och 35 års ålder. Så att det är inte barn längre som spelar det är långt ifrån. Mm. Det finns ju barn också. Det kommer vi jo, jo, jo. Men, men den mm. stora majoriteten är ju inte det längre. Nej, just det. Alltså vi var ju kanske bland de första som började spela tv-spel ordentligt. Liksom när vi var små. Ja. Så att, nu när vi växer upp så ja Kanske det inte blir riktigt lika nördigt som förr ja, Så det är coolt helt plötsligt nej. Äh, nej. <laughs> Eller som en, liksom, vilken hobby som helst Som att spela tennis eller ja. bandy Eller golf eller whatever Det fanns ju en trend eh, i mitten av 90-talet Framförallt när Playstation 1 var stor Och wipe out och hela den trenden kom Då var det ju ett tag riktigt coolt att spela tv-spel Kommer du ihåg det? Mm, jo jag minns att alltså, man, man kunde på den tiden kunde man mäta vad som var häftigt genom att köpa en, en burk TT, alltså ölen. För det stod ju allting som var häftigt och trendigt. De, de hade ju en sån grej att de, de printade liksom rad för där det nu bara står TT eller Three Towns Sweden eller vad det gör. Där så stod det ju liksom bara name dropping på saker som var coola och jag minns att Playstation och Wipeout stod på den här burkarna. Det, för mig var det en sån grej som liksom betydde att nu, nu var tv-spel inte längre något pojkrumsvariant. Nu, nu fanns det på riktigt i världen på ja um, jag håller, vi? Ja Vi ska strax gå vidare. Jag, jag ska dock säga att jag håller inte helt med om att det alltid måste vara nördar. Jag tycker att det, det faktiskt finns exempel. Jag tycker till exempel T2. Nu, nu var jag kanske ensam om det, men T2 tyckte jag var... Att de i arkadhallen är liksom lite ungdomligt och coolt snarare än töntet. <här> Så ja, jag tror att det vanligaste är vanligast i tönten, men det kan finnas andra varianter också. Men sen känner jag att det kanske är olika markörer också, liksom, för det säger ganska mycket om tiden det handlar om. Alltså, det kan ju vara att man i, ett, i en film till exempel gör en parallell till ett äldre spel om man skulle sitta och spela pong eller någonting sådär. Att det blir en inre referens alltså, på något vis som ändå är lite så här kultigt att vara va fräck liksom ungefär. Att det har fått den statusen nu i alla fall att man kan titta tillbaka. Förstår ni lite hur jag tänker där? Jo, alltså som, som en, liksom en kulturell referens som säger, <går> sätter tidstämpen på, på situationen. Ja, precis. Likadant som man kan referera till litterära verk i filmer eller vad det kan vara. Ni var inne på det så måste jag också ta upp The Wrestler, den här Mickey Rourke-filmen som hade premiär för inte så länge sedan. Mickey Rourke spelar ju en wrestlere från USA. Då, det är klassisk Hulk Hogan-liknande karaktär som var då stor på 80-talet men nu är liksom blivit gammal och grå och är så här, du vet, kör så här, låg lågbudget wrestling mer eller mindre och mm. i spelet så finns det en sån otroligt söt scen för att han, han bor då på en sån här trailer park camping och han är ju ensamstående och, och, så, och är jättekönisk med alla kidsen som också bor där och i en av scenerna så, så bjuder han in en av grabbarna som, som också är i närheten och så sätter de sig ner och spelar Nintendo 8-bit för då har, de, då har han ett wrestlingspel där han är en av karaktärerna och, de sitter liksom, och, han, sitter och tycker, han tycker ju det är skithäftigt och coolt och ungen är ju säger, ja jag spelade Call of Duty 4 igår och det, är liksom, <laughs> det blir så liksom en skön kontrast för att han vet ju inte alls vad Call of Duty är och ungen börjar berätta och ge en ganska bra beskrivning på vad Call of Duty 4 handlar om och prata liksom om, om, om ja, jag vet inte om men det är ju Modern Warfare. Eh, och, och, och liksom så jämför man det med liksom den här 88 bits grafiken som man får se. Det, det, det är ju ett, ett fejkat spel som är skapat bara för filmen, men, men det ser ju precis ut som ett fästningsspel skulle ha gjort på NES. Och det är en så otroligt bra kontrast på att han lever fortfarande kvar i det här 80-talet, medan ungen liksom, som då får representera det moderna pratar om Call of Duty. Det är, tycker jag är också ett riktigt, riktigt coolt. Det är också en väldigt sevärd film. För övrigt. Jag tror att den till och med, åtminstone var nominerad till några Oscars nu. Jo, mm. ja. Jag tror att vi nu ska släppa ämnet. Vi har pratat så det räcker om det. Då ska vi röst gå vidare till Martins jukebox. Ja, då var det dags för lite skön spelmusik igen, helt enkelt. Um... Vi börjar väl helt enkelt med en um, liten trudelyt från Punch Out. låten när han eh, karaktären springer och tränar eh, medan Matt och så. Eh, och det är klassiskt eh, Nintendo blipp-blopp-musik. Eh, Underbart härligt. Ja, just ljudkretsen på, eh, på Nintendo kanske var lite det var inte så förlåtande men det kom ju en hel del bra bra tunes från den ändå. Eh, även om det som alla andra konsoler kunde varierar rätt mycket på kvaliteten på, på själva låtarna. Det är bara att titta på Megaman liksom. Då, från ettan till 5 liksom har gått neråt. <laughs> <laughs> Men jag måste ändå säga att jag tycker man kan höra på NES-låtarna. Det här är ju en av mina absoluta favoriter. Att eh, man märker en tydlig utveckling. Alltså om du, om du sätter ner och spelar liksom Donkey Kong där du har som så jättesimpelt det är typ en enda kanal som är musiken och det är verkligen här... det är liksom bara sånt. Mm. Och så jämför det med Super Marlboros 3 där det nästa okej visst är det är fortfarande chipmusik så det finns ju begränsningar i vad det kan åstadkomma men där har mm. du ju liksom ett basarrangemang och melodier och du har till och med en rytmsektion ligger bestående av brusljud men det kommer i små korta intervaller så det känns som en symbol liksom. Mm. Så... Absolut, det är liksom så länge så länge man lägger ner ordentligt med produktionstid på just musiken så är jag hur glad som helst. Men tyvärr så tappas det ju ofta på just den biten, framförallt kanske på de lite äldre spelen, även nu för tiden. Slänga in lite stråkar och pompös, pompös orkester. Vi har väl hört 900 Carmina Burana kopior vid det här laget. Ja, precis. <laughs> ja, det är alltid skönt med lite nostalgiska blipp ljud yeah blir man alltid glad Vad ska vi lyssna på här nästa Martin? Mm, då hoppar vi över på eh, Vi kör lite kronologisk ordningar Helt enkelt så vi tar eh, En låt från ett spel Som ursprungligen kom på Amigan eh, Och sen portades till både Super Nintendo och eh, Master System Genesis eh, Det är Flashback Och jag har valt ut en låt här där han eh, Ska ut på en liten resa Till en annan planet Pelt. Det här var ett riktigt eh, skönt, eh, lite cyberpunk-lir-plattform liknar ju rätt mycket eh, Prince of Persia, ja, just rörelseschemat i plattformsmomenten. Liksom. Eh, där utvecklades i sig båda de här motorerna, grafikmotorerna för just rörelserna, alltså, oavstemmigt från varandra. Så att de, de hör liksom inte riktigt ihop. Eh. Jag får så alltså, spelet som kom före det här då... Out of this world eller Another World som du hette i USA då. Mm. Um, det är väl vektorgrafik i det? Jo då, uh, Medan i, i Flashback då, det är spelet som vi precis har lyssnat på, de, de, är, de har ju så att säga, kopplingar även om de inte är direkt uppföljare på den ena så att säga. Mm. Så i jag uh, till Flashback så är det helt vanlig pixelgrafik. Eller är jag ute och cyklar nu Martin? Uh, nej, det är pixel. Um, standard. standard grafik liksom för uh jag av ja, Min speciellt från, ja, det spelet som vi inte har lyssnat på då Another World, att, att cutscenes i det var helt otroligt coola. Mm. Uh, det, var, det var lite som en film nästan man spe, som man spelar en film. Ja, just, uh, just Out of this world uh, slash Another World den hette ju lite olika beroende på vilken mm. plattform den var på. Uh, men det, det var riktigt svårt också. Det var helt sanslösa grejer ibland. Uh, man blir ju grillad av... Uh, utomjordingarna med laser på ett skott och sen var det kört, fann man börja med Hur <laughs> <laughs> spelade du någonsin uppföljaren sen som släpptes till Playstation 1 och PC? Den som hette Fade to Black Ja, lite grann faktiskt Jo då, det var väldigt tidigt Playstation-spel så att mm. det var ju där i startfasen att grafiken inte riktigt hade kommit upp sig i det som man sen blev van vid men ja, så blir det på alla, alla plattformar Uh, men det var helt okej okay också faktiskt, kanske inte riktigt lika uh, spännande som just Flashback. Jag, jag måste säga att jag tyckte väldigt mycket om Fade to Black. Framförallt så gillade jag, uh, det var otroligt bra musik i det också. Där hade man ju mm. en hel cd-skiva att fylla med musik, så då blev det ju lite mer alltså, klassisk filminstrument. Men det, det var ändå väldigt väl gjort. Det, mm. är, det är väl också Delphine Software tror jag, som ligger bakom alla tre de här spelen Just Few Fate Black de också, faktiskt. Ja, de uh, franska utvecklarna för mig, tror jag. Mm. Uh, Delphine, som inte finns längre. Ja, synd. Ja, tyvärr, faktiskt. Men är det inte någon sån här att Infrograms köpte dem? Eller, nej, jag kanske är ute och mm. jag, jag, jag tror jag bara tänker franskt som franskt. <laughs> <laughs> Ubisoft kanske, eller inte. Ja. Uh. ja, vi ska nog hoppa vidare, Martin. Vad har mm. vi som uh, sista punkt här? Sista punkt har vi tagit en liten klassiker faktiskt som säkerligen alla känner igen så att, uh, jag tycker kanske inte riktigt att det behöver en presentation. Ni kommer att känna igen den så fort ni hör den. Men ni som inte känner igen den får veta vad det får låta efteråt. Då kör vi på den! Gold Saucer från Final Fantasy 7. Um, som säkerligen många av er kände igen när ni hörde den. Um, uh, ja, det är ju Nobo Uematsu. japanska namn, det är um, Som ja Han har ju stått för större delen av hela Final Fantasys uh, soundtrack-bibliotek Och det är ju alltid lika bra varje gång, i stort sett. Um, just sjuan var ju... ja. Vi behöver knappt... Vi behöver inte kommentera på sjön. Alla vet hur, hur inflytelserikt det spelet var. Jag måste säga att det här är en av de här mysigaste, gladaste låtarna från spelet. Så jag, jag blir alltid på väldigt glatt humör när jag hörde. det. Mm. Just när man kom till det, det stadiet i, i spelet också... Att, jag påminner mig själv att jag gärna ville komma ifrån det så fort som möjligt för att det kändes liksom inte <laughs> det kändes inte vitalt för förhandlingen och man ville liksom bara komma vidare Jag, uh, jag var helt tvärtom, jag ville ju säga åh, äntligen är jag på goldsaucer som jag har hört så mycket om nu ska jag åka snowboard och spela akadspel <laughs> Man kunde ju mm. åka, tillbaka, åka tillbaka det är också att göra ja, för att man kunde hitta lite extra prylar och så, det fanns ju hur mycket sånt som helst i det spelet. Ja, det, det är ju där du får uh, Double Summon till exempel Mm, det, den vinner ju Battle Arena. Mm. Ja, just det, just det. Ja, det, jag minns att just jag och min, min äh, vän Johannes spelade det här väldigt, väldigt mycket när det kom. Och vi, äh, jag tror vi satt en hel helg hemma hos mig och bara åkte snowboard. Alltså det gick inte vidare i historien överhuvudtaget. Vi bara stod och så bara lirade vid snowboard om och jag, jag, jag gillade motorcykelspelet lite mer. Men det var nog mest för att det var enda som jag var bättre än hand på. Mm. Det var, det var det spelet som gick varmast med Playstation också. Jag tror det var jag och åtminstone två av mina bröder, om kanske inte tre. satt att spela det här spelet säkerligen två, tre gånger var. Och spelet är ju en... Ja... Det, det är en klassiker, jag, jag tror inte tänker. Ja, vet, jag. Jag vet inte, det är 30 timmar och så. Det, ja. Ja, det är bara jag som inte tyckte om det då. Alltså, <laughs> du är så jävla shooter-nördig, Jorge. <laughs> men om det inte har muskler eller maskin i världen, då är du inte intresserad. Nej, men det ska man inte vara heller så det spelar väl ingen roll. <laughs> mm. Just sjuan är väl ett sånt spel som man antingen älskar och hatar eller hatar att älska. Ja, de, de, det, det problemet där var att den här introdelen när man var i staden tog ju hur lång tid som är så klara Åh, oh, när man skulle spela om spelet Ja, precis Man att, orkar inte alltså, man Exakt och, och, Så jag, jag kom kanske förbi det två gånger och jag vet att jag var ju på det här nöjesfältet en gång men sen har inte jag kommit vidare därifrån och sen mm. varje gång man skulle starta om det så bara var man med den här jävla staden så pallar jag aldrig att spela färdigt igen det tycker man är så idiotiskt så <laughs> det, det, det är nog därför jag inte riktigt tycker om det heller för att det, den hela den biten är så onödig för det är bara en lång tutorial i princip så den borde man ju bara kunna hoppa över men nej. Alltså, Början på spelet då Ja, precis Ja, exakt, innan man kommer ut på Midgarden Ja, exakt mm. ja, Jag har det perfekta spelet åt dig Det är eh, shooter och mycket muskler på en gång Tjoa Niki, varsågod Ja, den här otroligt missade Länken <laughs> det, det, det är till och med för mycket muskler För min smak måste jag faktiskt säga då. <laughs> Annars känner du till Tjoa Ja, Nej, alltså. jag tror inte jag gör det ja. Ja, det, det är ett väldigt, väldigt japanskt spel. Det, ja, det finns flera varianter mm. Men det, det mest kända är Det är ett shoot spel Alltså klassiskt, du flyger från vänster till höger med ett flygplan Och så skjuter du på massa fiender mm. Mm. Det är bara det att det är liksom inte är en vanlig rymdvärld Eller flygplan Utan du är någon slags flygande Jättemuskulös Bodybuilder-karaktär med, med typ tanga kalsongen på dig och det, alltså det, är, det är väldigt mycket så där jätteöverdrivet det, det är, ja, stereotyp muskel gay ja, men jag tror jag såg någon var det inte någon länk på, på hemsidan jo. om det. Ja. Mm -hmm. ja, jo men det kollar jag på och det var det, ja jag vet inte vad jag ska säga. Ja, förra veckans introbild var en screenshot från spelet. Åh, jag tycker det. ja. ja, ja, ja, ja. Nej. Ja, nej, eh, vi tror jag, ska, jag tror vi ska stänga våran jukebox eh, för dagen för vi har nog spårat ur lite. Mm. Ja, det, Vi ska gå vidare i programmet och nu kommer vi in på dagens andra diskussion och nu ska Anna få ta lite mer plats i programmet här för nu ska vi nämligen prata om hur det är att vara eh, en spelande kvinna helt enkelt. Ja, vi är ju tre styckna pojkar här då Och Anna Så jag vänder mig direkt till dig Och Anna, om vi tittar först då på så att säga Spelen i sig Tycker du att det finns några bra exempel På, på kvinnliga karaktärer i spel? Eller vi kan ta bra och dåliga faktiskt Alltså, för det första är det ju svårt jag tänker lite så här att I alla fall min egen erfarenhet är att det det, alltså det tar lite tid att fundera över vilka karaktärer som man har spelat som man har tyckt om som har varit kvinna ja. men det finns ju uppenbart jag kan ju tycka på ett sätt att sälla är ganska intressant även om man aldrig spelar henne så vitt jag vet man, Just gör, att... man gör det på 3D-spel ett av 3 d spelen men det som tror jag dåligt så det gillas inte ja, nej men då, då skiter vi det nej men hon, där finns ett crossdressing moment i Ocarina of Time eh, faktiskt, där hon eh, går liksom undercover och blir en man istället, och det är lite spännande just för att hon försöker gömma sig då från eh, Ganondorf um, man får inte riktigt veta mer där, men det, hon har, det är lite så mystiskt kring henne där um, men sen har jag faktiskt inte spelat det själv, men jag är väldigt nyfiken på Faith i eh, Mirror's Edge faktiskt uh, jag vet inte om ni har någon erfarenhet av det spelet alls Ja, jag har spelat halva spelet ungefär. Okej. Okay. Jag tycker att Faith är en jävligt cool karaktär. Alltså, hon är häftig, liksom och man blir väldigt imponerad och hon är ju alltså otroligt kapabel i spelet. Man är ju den här parkourgeniet geniet liksom. Mm. Sen tycker jag att karaktären är lite underutvecklad, men det står den generellt i spelet är inte så jättestark heller. Nej, alltså, nej alltså, min, alltså när jag har tittat på trailers och grejer kring henne då är det framförallt den, alltså det ytliga jag har tittat på då ju. Alltså mm. att hon ser någorlunda normal ut faktiskt, Apropos kan <laughs> säga så. Ja, det så gjordes det en, en fanversion av henne. Som, ja! Som hade, alltså, det. Det, det måste vara det absolut töntigaste jag sett. För det har vi den här karaktären som ser ut som en riktig kvinna med en riktig kvinnas kropp. Med en ganska cool tatuering på armen för övrigt, den tyckte jag var häftig. Um, och sen ser är det någon då som har tagit en konceptbild från spelet och gjort om den så som han tycker att man skulle göra en vacker japansk kvinna. Och då ser hon ut som en tolvåring fast med gigantiska bröst. <laughs> det där är bara så jäspjäsp yes, yes på något vis faktiskt. Ja, alltså det är otroligt tråkigt. En annan ganska så känd kvinnokaraktär Det är ju Lara Croft som, som är väldigt uppmärksamad. Anna du som, som tjej, hur ser du på henne? Alltså hon är väl den främsta som kommer upp i de här sammanhangen egentligen som man kan referera till på något vis <laughs> inte. Alltså hon det är ju så dubbelt på något vis, för att spelen i sig tycker jag är bra. Men hela tanken kring henne är väl, alltså det blir lite humoristiskt också. Jag tar inte riktigt henne på allvar faktiskt. Jag tycker den alltså, hon är ganska jag, jag vet inte om jag ska säga osympatisk men jag tycker inte hon är speciellt spännande på det sättet. Alltså någon slags rikemans alltså hela det här och att just hon nej, nej jag vet inte jag kan inte formulera det men jag är inte ser i henne faktiskt. Jag tycker hon är cool för att menar hon hon framställs som väldigt feminin och så här men samtidigt så är hon ändå badass. Men, men det hon... finns ju andra sådana också. Det gör det ju Alltså, som är, kanske inte det som jag kommer på i det, liksom tredje person, men det finns ju riktigt hårdkukta faktiskt. Det gör du. Det ja. alltså, alltså där måste jag ändå flika in med den grejen, alltså Laura Croft får, där i och med den här statusen blir ju så att säga den, den starka kvinnliga karaktären mm. som vi känner till i tv spelsvärlden Det finns ju självklart flera. Men det jag kan tycka är tråkigt där det är att så här, om en om man gör en, en kvinnlig karaktär i ett spel som huvudroll eller, eller som en del i ett persongalleri så blir det oftast att hon antingen ska vara liksom så här, super mycket skinn på näsan och värsta bad och hon ska vara ja, om man ska typ så jämföra vem som är bäst på slåss så ska det helst vara hon som här, ska väga upp då att hon är kvinna mm. uh, och antingen det eller så är hon så jättejättesnabb inte så stark men snabb och, och Shan Li är ett ganska bra exempel där, från Street Fighter det Visst, det är bra att de inte framställs som hjälplösa, men, men det är ändå ganska länge sedan vi var i 50-talet, känner jag. Och det måste ändå finnas liksom fler sätt att lyfta fram starka kvinnor än att de ska liksom vara otroligt badass på att slåss, till exempel. Eller ha den här antihjält-attityden som Laura Croft har, att hon, har, hon är lite disträ, liksom, så, här, Hon är lite too cool for school-karaktär. Liksom. <laughs> Men det, jag, jag, jag, vet, jag, det, det, jag håller ju inte självskärmen att du tycker att hon är ett, ett så alltså, det är en sak att ja. gilla med det. Och det, det är såklart en, liksom en åsikt man kan ha också. Men jag tycker bara att jag tycker det känns lite tråkigt och lite gjort att det ska vara så. Men hur, hur ska man annars framställa en kvinna? Jag menar, en annan karaktär som jag tycker om, som är kvinna, som är Hon finns med i TV-spel, det är inte bra TV-spel. Men eh, det är Ripley i Aliens. Jo, fast Ripley i Aliens, hon alltså. Min favorit alienfilm är den första alienfilmen Och hon är inget badass i den första filmen Hon är, hon är regel eller paragrafryttaren i den första filmen Så hon, liksom bara är, hon blir tvungen att göra som hon gör och hon är ju den enda som överlever inte för att hon är bäst Utan för att hon liksom bara råkade vara den som överlevde Och sen så i fortsättningen så, så förvandlas hon ju I den fjärde filmen ser hon ju halvt alien Och, och riktigt så badass ja. Och då har vi det Laura Croft syndromet men, men innan det så är hon faktiskt bara en helt vanlig kvinna som är satt i en pressad situation. Det kunde, kunde liken ha varit en man där det, hennes kön är egentligen oväsentligt. Och det gör henne till en mycket. Alltså, det låter det för sig tråkigt att säga att, att det är först när könet är oväsentligt som det är intressant med en kvinna. Men jag tycker att det gör henne mycket mer levande att hon inte är en världsläs, utan hon är en helt vanlig människa som bara hamnar i den situationen och, och bara försöker överleva. Mm. Ja men det har du rätt i men jag tycker det är alltså egentligen är väl de här kanske ett köns alltså där det är neutralt egentligen på något det behöver inte vara andra androgynt eller helt könlöst men just att det kan vara en vanlig människa som du säger också det är ju faktiskt någonting man mer kan relatera till själv som gör att man tycker det är kanske lite mer spännande och logiskt att de gör som de gör kanske men, det, en, en sista grej om, om den här badass-grejen också det, det jag framförallt inte gillar mer det, det är ju att det känns som att man måste rättfärdiga kvinnan med att göra henne bad vilket är i princip att göra hennes kön meningslöst. Mm. Alltså, jag, menar, jag menar att göra kvinnor meningslöst, men att göra att hon är kvinna är liksom ingenting som, som spelar någon roll egentligen för spelet. Men hur, det... hur gör man en bra kvinnlig karaktär då som inte måste visa att hon är bad för att hon är kvinna? Då? Alltså jag vet inte. Det är... Manliga karaktärer är ju så mycket lättare För där har vi ett, ett helt plötsligt ett brett galeri Eftersom män är människor Medan kvinnor är kvinnan ja. du, du, om, du, om du har... Ja. Förlåt Anna, nu <laughs> nej, nej, jag tänkte bara säga det, Att det är ju den vanliga diskussionen Kring det här med genus också Att, att det finns så tydliga roller liksom, Att man definieras ut, definierar utifrån något Och så ska man då vara Eller ska det då finnas en karaktär I ett spel så måste den ta manliga roller och tänkesätt och förhållningssätt och sätt att vara överhuvudtaget för att bli någonting. Eller att vara helt sådär hjälplös och bara flaxa med armaren ungefär. Så jag vet inte riktigt hur man ska komma ifrån det här, men jag undrar om inte ändå vägen mot faith till exempel. Man tänker rent visuellt. I alla fall är en bra början på det här, för just nu så känns det inte riktigt klart än, om man säger så. Men henne ser jag som ganska oväsentlig karaktär för spelet. Hon, hon är väldigt ansiktslös i det här spelet. Det känns som att hon lika gärna har kunnat vara en kille som man sprungit runt med. Ja, man, Men ser, det... man ser aldrig hennes ansikte. Nej. <laughs> måste... Men det är ju rätt skönt i sig kanske. Alltså, ja, att det inte alltså behöver det... vara. Det ska liksom inte vara det som, som spelet går ut på. Att man är det är liksom det själva mm. spelet i sig som karaktärerna, alltså okej okay, ett, ett bra spel har en bra karaktär mm. jag tycker vi glömmer bort lite i diskussionen också just rollspel för att där, där finns ju ett så pass, alltså där bygger ju hela handlingen på just karaktärsgalleriet också, mm. Det brukar det ofta finnas ganska ofta i alla fall, kanske inte alla rollspel långt ifrån, men att det finns just flera olika och ofta mångfacetterade kvinnliga karaktärer just Rollspelskärnor? Jo, i och för sig. Du har ju ett bredare galleri i rollspel, då har du helt rätt. Att det, det är inte någon som är tjejen, utan det finns flera varianter av hur kvinnor man kan vara. i dem. Alltså, det, det finns kriga kvinnan, mm. det finns den och den kvinnan. Alltså det, det är liksom inte bara kvinnan, utan det finns faktiskt mm. ett epitet framför könet också. Mm. Men just också att man, att just i rollspelare där karaktärerna spelar så pass stor eh, vikt vid hela spelupplevelsen, mm. att där, där brukar det ofta finnas, ja. Bättre kvinnliga karaktärer än i många andra spel. Liksom. och Då måste man liksom ändå upprätthålla någon typ av standard. Och inte bara någon, någon FPS-tråd med med, med, med, med, med, med, med gating media och, och stora lökar liksom. alltså Jag tänkte på det här också. Jag vet inte om jag tänkte att vi ska diskutera det också lite, men just det här att jag, på något vis så vill man inte egentligen behöva diskutera det här, känner jag. Eh, faktiskt för att det, det känns som att det skulle finnas så många alternativ istället för massa olika karaktärer men sen mm. måste jag erkänna att ibland så skiter jag faktiskt är om jag spelar en riktigt musklig eh, snubbin och eh, shoot spel liksom, då är jag bara ute efter splatter och eh, sådär det, alltså, mm. det finns ju en gräns också på hur mycket man eh, bryr sig ja. i vissa lägen men det påverkar ju såklart Ja, vi har pratat lite nu om, om så att säga karaktäriseringar av kvinnor i spel och det är ju en del av diskussionen. Eh, nästa del av diskussionen är då hur man blir bemött som kvinna i spelkultur. Det här speglar lite diskussionen förra veckan när vi pratade med Chris i ja, samma typ av frågor fast det om att vara homosexuell eller bisexuell då, eller, eller transsexuell. Eh, och jag tänkte faktiskt att vi skulle börja här med att eh, titta lite på en... Eh, välbekant blogg som vi har pratat om en hel del. Och det är då xboxflickan.se där Angelica Nordgren tror hon heter, skriver väldigt mycket. Och hon har ett inlägg där som heter Utstött av mina egna, som handlar just om hur hon har blivit bemött när hon är en kvinna som är tv-spelare. Jag tänkte inte läsa hela. Ni kan hemskt gärna på helt enkelt gå in på xboxflickan.se och läsa själva i lugn och ro men Angelica pratar, i alla fall i det inlägget som jag tänker på här att hon var ute och drack öl med en massa spelmänniskor branschfolk och journalister och liknande och så vid ett tillfälle så säger en kille till henne att hon behöver inte låtsas vara intresserad av den pågående diskussionen som då handlar om spel då förstås och det, det är så det var liksom den här killen antog då eftersom han är då en attraktiv cool tjej att hon kan ju omöjligt vara intresserad av tv-spel. Hon, hon måste ju vara där som någons flickvän som sitter och låtsas vara intresserad. <laughs> uh, det, det, alltså, jag tycker det är jättetråkigt förstås. Nu, nu har ju inte riktigt jag varit med om samma sak så jag tänkte ändå läge fråga Anna. Känner du igen den här typen av historia? Så Det gör jag väl till viss del. Uh, alltså, på något vis så känns det som att det har också samtidigt varit... alltså det ska vi se. Om normen är så här att det är framförallt unga män eller män som spelar tv-spel då blir man ju direkt liksom som den här lilla klicken som inte riktigt är... In, alltså är svårt att förklara, men man är liksom inte riktigt inkörd i det från början. Uppfattar man det som. Men jag tycker att um, det finns ju olika sätt man kan bli bemött på också. Och jag har eh, viss erfarenhet när det gäller att man ändå blir positivt bemött faktiskt. Att folk blir väldigt överraskade. Det behöver inte endast vara negativt som det framstår lite i den här texten som jag tolkade i alla fall. Eh, utan att det kan, faktiskt kan vara häftigt. Och det kan vara lite störigt också faktiskt att ingen riktigt tar en på allvar där. Att, eh, att det blir lite för, oj vad coolt. Eller eh, på det där viset. Men, men Nej, skulle, jag vet inte. Du menar att det skulle liksom vara som någonting spännande då Att du är tjej Och visa sig vad Geiber. Ja, alltså lite så Men alltså på något vis, det är ju en fördel också Folk blir ju intresserade och tycker det är ju häftigt Och då liksom kan man ju snacka med folk Och folk liksom ja, Man bondar lite med folk och så där, Men samtidigt är det ju samtidigt alltså, man, Ibland vill man ju bara spela liksom Och inte bry sig om vad andra tycker Faktiskt <laughs> Man vill ju bara kunna snacka spel utan att det är någon grej faktiskt Så att Sen samtidigt just det här med online Grejer och sådär också, där bemöts man ju oftast På ett helt annat sätt När folk inte vet att man är tjej Eller om man aktivt uttrycker Att man är tjej till exempel Okej okay. mm. Så att, jag vet inte, jag har nog inte Fått några fördelar alls faktiskt Om jag har sagt att jag har varit tjej Det har nog varit, varit nackdelar men när, när jag har spelat... Min World of Warcraft-karaktär som jag har spelat länge på... Var ju en, en kvinnlig paladin. Och det var inte ovanligt i början... För att man fick frågan... Är du tjej på riktigt? Mm. Och, jag menar, och det var inte att man bara ibland bara spelade med... Och så ja sa... Ja, jag heter så här... Liksom, och liksom. Man eller då raggade på killarna. Jag, menar, jag kände ofta att när jag spelade vidare på det här... Så tjänade man ju oftast någonting på det. Man, gav, man fick extra hjälp eller de gav en pryla. Det här tycker jag också gällde redan på när jag spelade Diablo Online alltså det första Diablo-spelet kände jag också att man fick lite fördel att man bemötte så mycket trevligare som tjej och, och vad heter det och sånt, och även om man till exempel är till en killa, liksom, och sen så kommer en tjej och hoppar in där, då blir hon också mycket bättre än vad man själv blir tycker jag i alla fall Ja, till viss del kan jag faktiskt hålla med dig. Det kanske är så att man taggar ner och att det inte blir så pubertalt eller vad det nu kan vara språkligt och sådär. Men jag har aldrig fått, som i det här fallet med World of Warcraft som jag också har spelat, jag har aldrig fått guld eller någonting sånt. Om man skulle tala i sådana grejer. Jag har aldrig blivit premierad när det gäller att spela instanser och sådär. Fall, Ingenting där. Ja. Inte instans, så kan jag inte säga det dessutom. Det är det mest ute i världen, för mina instans och så, liksom, ofta så kör man ju med folk man har spelat med tidigare, mm. så att det, det blir väldigt så här uppdelat redan från början vad folk vill ha där inne. Mm. Men, men jag tänkte med i början av spelet, när man liksom ingen var level 60 utan alla var ju så här säg 30 ja. högst, liksom. Det var då man fick de här fäderna, man spelade med och var sig. Det har jag, alltså jag kommer inte riktigt ihåg hur det var, för jag började med en äh, kvinnlig karaktär där faktiskt... Äh, och då spelade jag ju bara på det var någon beta också så det där minns jag inte och sen bytte jag, frågar mig inte varför ja. <laughs> men då bytte jag och körde med en manlig karaktär eh, okay. länge och men då det... var det ju skitsamma ja. Spelade du i, i någon guild till slut då liksom när man satt på ventril och hade sig? Det gjorde jag men jag körde aldrig alltså jag chattade aldrig, ingen voice chat eller så för ja. att slippa det faktiskt ja. för att det var likadant alltså CS är ju också ett sånt exempel på hur väldigt tråkigt det kan bli Ja. Eh, om man spelar med fel personer eller om man spelar med vem som helst när det sitter ganska unga killar och spelar ja. som tycker det är kul att dissa alla liksom, bögar och alla, allt vad det är liksom. mm. eh, men eh, när det var instanser så kände man ju folk liksom, men sen ebbade ju hela den hypen ut ändå så att jag ja. vet, eh... Eh, sen blev det jobb för alla så då struntade jag vad man spelade man skulle bara ha prylarna ja precis <laughs> Nej, men jag vet inte. För jag menar, det känns rent generellt som i, i internetkulturen när, när det är så. Nu vet inte om man kan säga det fortfarande idag, men generellt sett så är det ju mer män eh, på forum och liknande. Och så fort du kommer in en tjej där så, så ska alla vara jättetrevliga och snälla. Ett bra exempel är på ett motorcykelforum som jag läser i väldigt mycket. De har en sån här presenterad i tråd. Och jag menar, och så fort du kommer in där och du ser att det är så här. Fyra, fem, sex sidor. Då vet jag automatiskt att det är en tjej som har skapat den här tråden. <laughs> när, när det är en kille som har skapat är det så att typ tre inlägg. Välkommen till forumet. Så ja. att, men det är ju... alltså. Jag, jag kan ha, alltså, tycka om man jämför i spel då liksom, att det är väldigt mycket så där att det, det kan börja trevligt, men sen å andra sidan kan det vara så där har du pojkvän? Ja. Har du lust att åka till den och den staden? <laughs> så här. Bara, nej, jag tror jag vill spela bara faktiskt. Ja, med det så tror jag att det är dags att runda av för kvällen här. Så vi tackar så mycket för att ni har lyssnat. Och vi tackar också självklart Anna som kom hit och var gäst ikväll. Det var härligt att ha dig här, Anna. Det samma, samma. Ja, och med det så säger vi helt enkelt hej då. Hej då, Jorge. Hej då. Hej då, Martin. Hej då. Och hej då, Anna. Hej då. Och jag heter Samson och vi syns vid nästa savepunkt.